Randolph Kane, a balszerencse lovagja. Ott állt az ágy mellett, és képtelen volt hinni a szemének. <tosz> – Ezért harcolt meg azzal a borzalmas sárkányjal. – Na jó, egy csárkánygyíkkal. Hát pontosabban szólva, inkább egy bébi gyíkkal, ami történetesen lánglövő náthában szebvedett. Hát csupán a teljesség kedvéért említendő meg az a tény, hogy igazából harcról sem volt szó. Hát na, igen. De vajon tehetett róla, hogy megbotlott? és az, az ostoba jószág meg lefejelte a pajzsát és közben. Hm? Hát nem. Tisztességes küzdelem volt az, ha a saját bércéjét vesszük figyelembe. No, mindez azonban semmi nem volt a lépcsőkhöz képest. 1621 darab vezetett fel a torolyba. Se több, se kevesebb. Volt ideje megszámolni, hiszen háromszor is meg kellett másznia, ráadásul teljes menetfelszerelésben. Aki gondolta volna, hogy valahol a hétszázadik fok környékén, hiányzik a grádics közebe. no ő biztos nem, sőt másodszorra sem. A lépcsőknek nem így kéne működniük, gondolta. A végül azért csak feljutott a szobába, és minden vesződés, ezért a... Ezért a... Na, mi van? Bődült el a hegyméretű púp az ágy közepén. Hő. Nem csókolsz meg! Tessék? Teljesen össze volt zavarodva. Öh, tudod, most jön az a rész, ahol a bátor lovak megcsókolja leendő aráját. Csak nem ilyet meg az én drága hercegem. Jézus Mária. Na, na ez az. Gondolta Kuszkusz. Ez, ez lesz a kibúvó. Sajnálom, kisasszony, de nem vagyok herceg. A hatás kedvéért még a szemét is A Persze. Egyébként is nehéz lett volna elviselni a látványt, anélkül, hogy sírna. – Annyi baj legyen. – És hopp, egy hatalmas bőfögés törte meg a mondatot. – Bocsánat, de jöjjön már közelebb. Hadd nézzem meg jobban magamnak! Jaj. Béterv, béterv, villogott egy vészesen vörös lámpa a fejében. Herpeszem van, hadarta. Júlj, júj! júj. Na, akkor talán jobb lesz, ha ezt a részt kihagyjuk. Jaj. Ál az égnek, gondolta. Hogy nevezik az udvarban, kedves. A hegyméretű tömeg fordulni kezdett egy véget nem érő, hatalmas gördüléssel. Az át csak úgy nyékorgott alatta. <tos> Tudni akarom a megmentő nevét! Épp csak egy pillanatra villant fel a borzalmas ábrázat, amikor a Baldahi megadta magát és aláhullott. Kuskus pillantása azonban még éppen tette érte a száj jobb szeglete fölött ródoló, gigászi méretű bibércsókot. – Jaj, Fúj, mi van? – gondolta. – Ennek nincsen olyan része, ami ne lenne hatalmas. A közepéből kimeredő vastag szőrszál még az ágy függönyön keresztül is kidoborodott. Döbbenetének muszáj volt hangot adnia. <tökség> – Szörnyé! Ó, oh, szörnyé! Hm, milyen érdekes név! Tűnődött a hegy, miközben valami durunk formájú része, épp azon volt, hogy lehámozza magáról a lepleket. Hát, ha meg akarta akadályozni, akkor cselekednie kellett. A szóval tartás eszközét választotta. Hát abban mindig jó volt a lovagi tornákon. Oh, – igen, igen, felettébb érdekes. Hát még apám hagyta rám. Oh, – Csak az a sőr, látszom! – gondolta. Na de mostanában gyakoriak az érdekesebbnél, érdekesebb nevek az udvarban. Hát ott van például a sőr. Sőr. ös, hát vagy a szörös, szörös, fúj, fúj, fúj. Ha, szóval én még szerencsésnek mondhatom magam. Kény szeretettem felnevetett. Bár hát egy kívülálló inkább hisztérikusnak mondta volna. A lényeg azonban az volt, hogy a feltárulkozási vészhelyzet megszűnt. A tömeg mozdulatlanná dermedt. Muko most... Félfálkozik sör Szörnyi! Úgy csattant a kérdés, akár az ostor. Kuskusz a falhoz tántorodott a hirtelen túl, és azonnal torkára fagyott a gorgulázó viogás. Ebegett a lovag. Én ez igazán nem, nem, nem, is gondol. Szörüttű családunk ős régi barátja. Igen. Na, milyen kicsi a világ. <yere> Szerintes... Vágott közbe a hegy. És hirtelen még hatalmasabbnak tűnt. Kuszkusz először a velőtrázó nevetés számlájára akarta írni a burjánzó növekedést, aztán rájött, hogy a monstrum felült. Most még groteszkebb látványt nyújtott így a takaróval és a leszakadt baldahinnal, ami, hála az égnek, még mindig elfette a legnagyobbik részét. Csak, csak a térde. Csak a térde ki ne látszana. Kuszkusz, akit sokan csak a rettenthetetlen lovag néven ismertek, mindig nevetett azokon, akik valami furcsa dologtól írtóztak. Hát volt egy udvarhölgy például, aki betegesen félt a borsótól. Valahányszor borsót szolgáltak fel a vacsorához. Sikítozva rohant a latrinára, ahol eltorlaszolta az ajtót, és órákig nem volt hajlandó kijönni. A lovagtársaival nagyokat mulatott rajta. Ha? Egy időben pusztán a jelenet kedvéért is borsót szórtak a tányérjára. Igen. <gül> yeah. yeah. yeah. Hát aztán, aztán szívrohabot kapott, az már korács sem volt vicces. A lovag nem gondolta volna, de eljött a perc, amikor mélységesen együtt tudott érezni a hölgyel. Ebben a pillanatban egy karfiol-szerű, iszonyattal nézett farkas szemet. Biztos volt benne, hogyha Ezután rá kell néznie valaki tért kalácsára, legyen az akár a sajátja. Nem fogja megállni egetverő zokogás nélkül. Kedvesnyi, azt hiszem, itt lenne az ideje, hogy... Fehér paripáján a legközelebbi oltár elé vezessen. <gül> Kuncogott a monstrum, és ismét hámozni kezdte magáról a lepleket. <gül> Jézus már, jaj, jaj, jaj. Az, az ki van zárva? Dűnjük, te kuszkusz. Hogy mondta a kedves megmentőm? <ködött> – <ködött> Sajnálatos módon otthon felejtettem a fehér lovat, hercegnőm. Anélkül pedig gyalogolnia kellene, azt pedig ugye nem várhatom el kegyettől. – Próbált kifogást keresni a lovag. <m> – <bla bla> <bla> Milyen szerencsétlen egy hős maga! Csörnyű! Bosszankodott a gigász, amelynek méretei még ennyi együtt idő után sem hagyta nyugodni kuszkusz. <tos> -egy, egy szamárral azért még szolgálhatok. I igazán kellemes hátasnak bizonyult idevezető utam során. Mentegetőzött a lovag, mert Egyre jobban rémítette a hölgy felől áradó indulat. Úgy? Hát, hát ez azért, ez csak több a soknál. Még, maga még a soknál is több, dünnyögte Kuszkusz. Még, meg hogy én egy szomár hátán. Eh? – Aha, ez lesz a szabadulás kulcsa? – gondolt. – Na hát, ha, ha gondolja, egy későbbi alkalmasabb időpontban én, én visszatérek, és hát, felkészültem, fogadhatom – itt nyelt egy nagyot – a kegyed bájait. – Aha, persze! – – Az kényelmes lenne ez magának? – Őrdült fel a monstrum. – Itt hagyna, mint az elődei. – Pontosan hány lovagról is beszélünk? <tos> – Hatvan van kettőről. <tos> – És én még emiatt izgoltam. Kiáltott fel, kuszkusz, -kusz, és feltépte az ajtót. Már jamában száguldott lefelé a lépcsőkön, fűsértősitkokkal a nyomában, amikor elfogta egy kellemetlen érzés. Valamit elfelejtett. Valamit a lépcsővel kapcsolatban. E Kor szaladt alul a talaj.